Əd-Talaq surəsi 12 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, övrətləri boşadığınız zaman, onları gözləmə müddətlərində boşayın. Gözləmə müddətini sayın. Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları açıq-aşkar bir pis iş etməyənə qədər, yaşadıqları evlərdən çıxartmayın və onlar özləri də çıxmasınlar. Bu, Allahın hədləridir. Allahın müəyyən etdiyi hədləri aşan kimsə, Özünə zülüm etmiş olar Nə bilirsən, ola bilsin ki Allah Bundan sonra bir iş icad etsin Bunların gözləmə müddəti başa çatdıqda Barışmaq istəsəniz onları yaxşılıqla Mehrlərini verib yola salın İçərinizdən iki ədalətli şahid tutun Allah üçün şahidli yedin Bununla Allaha və ahirət gününə iman gətirənlərə Öyüd nəsiyyət verilir Kim Allahdan qorxsa Allah ona bir çıxış yolu əta edər və ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü təyin etmişdir. Heyzdən kəsilmiş qadınlarınız barədə şübhə etsəniz, bilin ki, onların və həmçinin hələ heyz görməmiş olanların gözləmə müddəti 3 aydır. Hamilə qadınların gözləmə müddəti isə onlar bari həmlini yerə qoyduqda başa çatır. Kim Allahdan qorqsa, Allah onun işini asan edər. Bu, Allahın sizə nazil etdiyi buyruqudur. Kim Allahdan qorqsa, Allah onun günahlarının üstünü örtər və mükafatını artırar. Onları imkanınız çatdığı qədər öz yaşadığınız yerdə sakin edin. Sıxışdırmaq, evdən çıxıb getməyə məcbur etmək məqsədi ilə onlara zərər verməyə cəhd göstərməyin. Əgər onlar hamilədilərsə, bari həmlini yerə qoyana qədər xərclərini verin. Sizin üçün uşaq əmizdirirlərsə, onların haqqını verin. Öz aranızda yaxşılıqla saz işə gəlin. Əgər çətinliyə düşsəniz, uşağı başqa bir qadın əmizdirə bilər. Varlı-karı olan öz varına görə süt haqqı versin. İmkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən versin. Allah heç kəsi özünün ona verdiyindən artıq həcləməyə məcbur etməz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq əta edər.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 Və iman gətirib yaxşı işlər görənləri zülmətdən nura çıxartmaq üçün Allahın açıq aşkar ayələrini sizə oxuyan bir peyğəmbər göndərmişdir. Kim Allaha iman gətirib yaxşı iş görsə, Allah onu əbədi qalacaqları, ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Həqiqətən, Allah ona gözəl ruzi əta etmişdir. Yeddi qat göyü və bir o qədər də yeri yaradan Allahdır. Allahın hər şeyə qadil olduğunu... Hər şeyi elmi ilə ehtiva etdiyini biləsiniz deyə, Allahın əmri onların arasında nazil olar.